Ніби за велінням чарівної палички на всьому просторі України бойовики системи непомітно й організовано перетворилися в загони народної самооборони і завзято взялися наводити порядки. Через два дні хвиля погромів і безпорядків була приборкана силами ЗНС, підпорядкованих штабові стабілізації. Ще через день Полішенко доповів уряду, Верховній Раді а непередодні президенту про виконання покладеної на комісію і штаб стабілізації місію. Травневі події не минули безслідно для України. Були призначені дострокові вибори Верховної Ради та перевибори президента. Перед тим уряд вимушений був подати у відставку. Засоби масової інформації під контрольні системи зуміли створити Пеляшенку імідж рятівника держави. І його обрали народним депутатом майже одногласно. Новообраний президент теж не забув рішучих дій колишнього голови Комісії по боротьбі з організованою злочинністю і запропонував йому посаду прем'єра. Пеляшенко відмовився. Між тим, люди системи... Провели рішення про введення посади віце-прем'єра з особливими повноваженнями. Цю посаду і зайняв Панас Климович. Система розчинилася в державній структурі. Велика мета поєднання легальної і нелегальної влади в одних руках була досягнута. Травень 1994, травень 1995 року. Село Розсошенці.